Агата Крісті. Таємниця замку Чимніс. Розділ другий. «Ну ось і все», – сказав Ентоні, допивши свій келих і поставивши його на стіл. «На якому судні ти збирався відпливати?» «Генерал Касл». «Квиток замовлений на твоє ім'я». Тож я краще поїду під ім'ям Джиммі Макграта. З паспортом, сподіваюся, все гаразд. Ніяких проблем. Ми зовсім не схожі один на одного, але прикмети у нас, мабуть, однакові. Зріст шість футів, волосся каштанове, очі блакитні, ніс звичайний, підборіддя теж звичайне. Легше з цією звичайністю. Хай буде тобі відомо, що Касл – Вибрав мене з кількох претендентів завдяки приємній зовнішністі та вишуканим манерам. Джиммі посміхнувся. «Бачив я сьогодні вранці твої вишукані манери. Іди добійся!» Ентоні попрямував по кімнаті, зосереджено наморшивши лоба і лише за кілька хвилин заговорив. «Джиммі! Стілптіч помер у Парижі!» «На який лят йому було посилати рукопис із Парижа до Лондона через Африку?» Джиммі безпорадно знизав плечима. «Не знаю». «Чому було не надіслати їй поштою?» «Згоден, це було продумніше». «Звичайно», – продовжував Ентоні. Я знаю, що етикет забороняє королям, королевам та урядовцям здійснювати прості природні вчинки. Є дипломатична пошта та все інше. У середні віки їм давали обручку на кшталт «Сезам відкрийся, – «Королівське кільце» – «Проходьте, мілорде». І зазвичай знаходився спритник, який крав його – Мене завжди дивувало, чому жодному тямущому малому не спало на думку виготовити дюжину таких кілець і продавати їх по 100 фунтів за штуку. І справді в середньовіччі люди не мали ніякої підприємливості. Джиммі позіхнув. Схоже, мої роздуми про середньовіччя тебе не зацікавили. Повернемося до графа Стілптича. З Франції до Англії через Африку. Надто дивно навіть для дипломата. Якщо він хотів передати тобі тисячу фунтів, він просто міг би заповідати тобі. Слава Богу, ні ти, ні я не настільки горді, щоб не прийняти спадщину. птич, напевно, трохи збожеволів. «Ти так думаєш?» Ентоні насупився і знову пішов по кімнаті. «А ти загалом читав її?» – раптом спитав він. «Що читав?» «Ну, рукопис». «Господи, звичайно, ні. Навіщо мені читати це марення? Ентоні посміхнувся. «Я просто спитав, от і все. Від мемуарів, знаєш, буває безліч неприємностей. Занадто багато откровень і таке інше». Людям, які вміли за життя тримати її язик за зубами, приносить велике задоволення тішити себе надією, що після своєї смерті вони поставлять когось у незручне становище. Вони отримують від цього якесь злісне задоволення. Що за чоловік був грав Стілптич Джиммі? Ти з ним зустрічався, розмовляв, а ти чудово розумієшся на людях. «Як тобі здалося? Він злопам'ятний!» Джиммі похитав головою. «Важко сказати. Бачиш, перший вечір він був явно на підпитку, а наступного дня переді мною з'явився старий аристократ з найвишуканішими манерами. Він обсипав мене такими компліментами, що я не знав, куди подітися від збентеження. А він казав щось цікаве, коли був п'яний». Джиммі замислився, пригадуючи. «Здається, він сказав, що знає, де знаходиться Кохінор», – сумнівом промовив він. «Ну, це знають усі. Він у Тауері, так? За товстим склом та залізними гратами. Його охороняють безліч джентльменів у дивних вбраннях, які стежать, щоб відвідувачі щось не стягнули». «Точно», – погодився Джиммі. «А ще чогось так само Стілптич не розповідав? Наприклад, що він знає, в якому місті є колекція Воллеса, Джиммі похитав головою. Ентоні хмикнув, закурив нову сигарету і знову пішов по кімнаті. «Ти, дикуне, мабуть, і газет не читаєш?» – кинув він нарешті. «Не часто», – просто зізнався Макград. «У них, як правило, для мене немає нічого цікавого». Слава Богу, я більш цивілізований. Нещодавно в газетах кілька разів згадувалася Герцословаччина. Ходять затяті чутки про реставрацію монархії. Але Миколай не мав сина, заперечив Джиммі. Хоча я жодної хвилини не сумнівався, що династія оболовичів не згасла. Ймовірно, є безліч молодих кузенів, троюрідних і чотироюрідних братів, які колись були усунені з політичної арени і тепер розкидані по всьому світу. «Отже, знайти короля було б не так важко!» «Я б сказав, зовсім не важко», – відповів Джимі. «Знаєш, мене не дивує, що їм набридла республіка. Для такого повнокровного мужнього народу, після того, як вони покінчили кількох королів, відстріл президентів – просто забава. До речі, заговоривши про королів, я раптом згадав дещо про що мені того вечора проговорив Граф Стилптич. Він сказав, що знає бандитів, які на нього напали» то були люди короля Віктора. «Що?» Раптом різко розвернувся до нього Ентоні. Обличчя Маграта розпливалося в широкій усмішці. «Чого ти так схвилювався?» «Не дури, Джиммі! Ти навіть сам не уявляєш, яку важливу річ сказав!» Він визирнув у вікно. «Та хто такий король Віктор?» спитав Джиммі. «Ще один балканський монарх?» «Ні», повільно відповів Ентоні. Це король іншого гатунку. Якого ж, витримавши паузу, Ентоні почав розповідати. Це шахрай, Джиммі, найвідоміший у світі злодій, що спеціалізується на коштовностях. Фантастично сміливий і спритний хлопець, якого ніщо не може злякати. У Парижі він був відомий на прізвисько Король Віктор. В Парижі була його штаб-квартира. Його заарештували та, за незначним звинуваченням, посадили у в'язницю на сім років. Більш вагомих звинувачень йому приписати не зуміли. Незабаром він вийде з в'язниці, а, може, вже вийшов. Думаєш, граф Стілптич має якесь відношення до його засудження? Тож банда на нього й напала? «Спомсти?» «Не знаю», – відповів Ентоні. «На перший погляд це здається неправдоподібним». Наскільки я чув, король Віктор ніколи не крав дорогоцінного каміння з корони Герцословаччини. Однак смерть Стивтича, мемуари, нотатки в газетах – неясно, але цікаво, чи наводить на роздуми, чи не так? А ще чутки, що в Герцословаччині знайшли нафту. Я відчуваю шкірою, Джеймсе, що цією незначною маленькою країною ще зацікавляться. Хто зацікавиться? Хоч би євреї, смагляю, фіаністи з Сіті. Слухай, до чого ти весь час хилиш? Намагаюся тобі втлумачити, що справа набагато складніша, ніж, здається. Чи не хочеш ти сказати, що передати рукопису видавництво буде складно? ні недбало зауважив Ентоні. «Не думаю, що з цим виникнуть труднощі. Сказати тобі, Джеймсе, куди я маю намір вирушити зі своїми двома з половиною сотнями фунтів? До Південної Америки? Ні, друже. До Герцословаччини? Напевно, підтримаю республіку. Певно, стану президентом. А чому не оголосити себе спадкоємцем престолу та не стати королем? Ні, Джиммі, король це на все життя, а президентом стаєш на 4 роки або щось на зразок цього. Кумедно було б чотири роки правити такою державою, як Герцословаччина. королі в середньому правлять навіть менше, я сказав би, ставив Джиммі. Мабуть, у мене буде сильна спокуса розтратити твою частку з тисячі фунтів, та вони тобі й не знадобляться. Ти знаєш, адже ти повернешся із скупою самородків, і я вкладу твої гроші в нафту Герцословаччини. Знаєш, Джеймсе, чим більше я думаю про це, тим більше мені подобається твоя ідея. Я б ніколи і не заїкнувся про Герцословаччину, якби ти про неї не згадав. Один день я проведу в Лондоні, збираючись у дорогу, а потім на Балканський експрес». «Тобі не вдасться так швидко виїхати. Я настиг тобі сказати, що маю до тебе ще одне невелике доручення». Ентоні опустився в крісло і суворо подивився на друга. «Я як відчував, що ти мені підлаштуєш якусь Гедоту. «Ах ти хитруне!» «Та ні, йдеться про те, щоб допомогти леді». «Джеймсе, я раз і назавжди відмовляюся втручатися в твої любовні історії». «Це не любовна історія». Я ніколи не бачив цієї жінки. Зараз я все поясню. Якщо мені доведеться вислухати твою чергову довгу, безладну історію, то пропоную ще випити. Господар охоче задовольнив прохання і почав розповідь. Я тоді був в Уганді. Врятував життя одному старателю. На твоєму місці, Джиммі, я написав би книжечку під назвою «Життя, яке я врятував». За сьогоднішній вечір я чую другу таку історію. Ну, цього разу випадок був дрібний. Просто витяг одного бідолагу з річки. якось і старателі він не вмів плавати. «Стривай!» «Це має якесь відношення до першої справи?» «Ніякого. Хоча, як не дивно, ця людина була з Герцословаччини. Проте ми його звали Голанцем Педро». Ентоні байдуже кивнув головою. «Гарне ім'я для старателя». Зауважив він, продовжуй, Джеймсе. Так ось цей хлопець був дуже мені вдячний, крутився біля мене як пес. Місяців через шість він помер від лихоманки, я був поряд. Вмираючи, він покликав мене і пошепки почав ділитися зі мною якимось секретом, бурмотів щось про золоту жилу. Вручив мені загорнутий у клейонку пакет, який завжди тримав при собі. «У мене тоді не було часу цим займатися, і тому тільки через тиждень я відкрив пакет». «Зізнаюся, я не думав, що у голландця Педро дістане розуму знайти золоту жилу. Але ніколи не знаєш, де знайдеш, а де втратиш». «І при одній думці про золото в тебе, як завжди, прискорено забилося серце», – перебив його Ентоні. «Я ніколи в житті не відчував такого розчарування. Теж мені золота жила». Можливо, для нього, брудного пса, то була золота жила. Знаєш, що то було? Листи жінки. Так, листи жінки до того ж англійки. Цей негідник її шантажував. І в нього вистачило нахабства доручити мені продовжувати його справу. «Мені приємно бачити твій шляхетний гнів, Джеймсе. Але дозволь помітити тобі, що такими є всі шахраї. Наміри в нього були найкращі». Ти врятував йому життя. Він заповів тобі вигідне джерело заробітку. А на твої високі ідеали англійця йому було начхати. Ну то що ж мені робити з цими листами? Спочатку я подумав, щоб їх спалити. Потім мені раптом спало на думку, що бідна дама, не знаючи, що вони знищені, постійно живе в страху, що цей мерзотник колись з'явиться. А в тебе уява сильніша, ніж я думав, Джиммі зауважив Ентоні, запалюючи. Вимушений визнати, справа набагато тонша, ніж мені спочатку здавалося. Чому б не надіслати їх їй поштою? Як усі жінки, вона на більшості листів не поставила ні дати, ні адреси. Тільки на одному, щось на кшталт адреси. Лише одне слово. Чим ніс? Ентоні завмер з запаленим сірником у руці і лише коли обпік палець, кинув його на підлогу. «Чим ніс?» – перепитав він. «Неймовірно! А ти знаєш це місце?» «Це один з найвідоміших будинків в Англії, любимий Джеймсе. Королі та королеви проводять там вікенди. Дипломати та сановники вирішують важливі державні питання». Ось чому я такий радий, що ти поїдеш до Англії замість мене. Тобі там все відомо, просто визнав Джиммі. Навіглася з канадської глушини, наче мене, наламав би там чимало дров. Але ти, який закінчив Ітон та Харроу, тільки один із них, скромно поправив Ентоні. Ти зможеш усе виконати на найвищому рівні. Ти питаєш, чому я їх не надіслав поштою? Мені це здалося небезпечним. Наскільки я зрозумів, у неї ревнивий чоловік. «А якби він ненароком розкрив цей пакет? Що б сталося з бідною дамою? А може вона взагалі померла, бо листи написані давно?» «Ні, як не крутий, а єдиний вихід – доставити їх до Англії та передати їй особисто до рук». Ентоні відкинув сигарету, підійшов до друга і любовно поплескав по спині. «Ти справжній лицар, Джиммі», – сказав він. «Канадська глушина може пишатися своїм сином». «Ти справився б з цією справою, не гірше за мене». «То ти згоден?» «Звичайно». Макград підвівся, підійшов до комода, вийняв шухляди в'язку листів і кинув її на стіл. «Ось. Краще переглянь їх. Це необхідно. Якось непристойно. З того, що ти розповів про чимніс, слід, що вона цілком могла гостювати там. Краще прочитати листи». «Можливо, знайдеться хоч якась згадка, де вона може жити?» «Мабуть, ти маєш рацію». Вони ретельно переглянули листи, але жодної інформації про місце знаходження загадкової жінки не знайшли. Ентоні задумливо зв'язав їх у пачку. «Бідолашна», – зауважив він. Судячи з усього, вона була налякана до напівсмерті. Джиммі кивнув головою. «Думаєш, тобі вдасться її розшукати?» Тривожно спитав він. «Я не поїду з Англії, доки не знайду її. Ти дуже хвилюєшся за цю незнайомку, Джиммі!» Той задумливо провів пальцем по підпису. «Мені сподобалась її ім'я», – винувато відповів він. «Вірджинія Ревел».